والسلام عليكم صلاة والسلام على أشخة الأبياء المصري وعلى آلبي والصحيح أجمعين وعلى آلبي والصحيح أجمعين وعلى وقال الله تعالى بكران الكريم أعوذ بالله الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا وانتقروا فأتحنا عليهم بركات من السماء وال earth ولا يكذب فأقلناه بمكان يحسبه. أَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الآيةِ تُفْرَحُ بِاللَّهِ شَرْقَانَ الْجِئِينَ لَقَدْ كَانَ رَكُوفُ فِي رَسُولِ اللَّهِ بُسْطَةً حَتَّىٰ بِمَكَانَهَا يَتُلَّاهُ واليوم الاخر وذكر الله كثير. وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتَّبَعَ الْرَّأِيَةَ لَا يَكْذِبَ أَحَدٌ. صدق الله وصدق رسول كريم. من اشترى المسلمين حكم الله. حديث جماعة سُور يذكره الله سبحانه وتعالى. Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Ibadah kita Salat siang Kita laksanakan dengan berjamaah. Diterima oleh Allah SWT Amin Ya Allah alamin. Hadirin yang dimakan Allah Judul Untuk kita pada siang ini Sebagaimana Diminta dan diumumkan oleh Masjid tadi adalah Kepimpinan Rasulullah dalam perspektif sejarah Sejarah di adalah Siratul Rasul Hadirin berbahagia Kita sudah banyak Mendengarkan Kebimpinan dalam perspektif Akhir dan ketikin Hari ini kita coba melihat Perspektif Sejarah dengan Bagaimana Cara kita melihat Rasulullah melaksanakan Kebimpinan jadi aplikasi dari konsep-konsep kemimpinan Rasulullah s.a.w. Hari ini menimakan Allah, Problematika dakwah yang sangat besar yang dihadapi oleh Rasulullah adalah masalah musyrikan, Masalah moral, Masalah yang menyangkut dengan etika, Dari itu Rasulullah s.a.w yang pertama adalah Menjanjikan kepada Masyarakat Mekah Penduduk Mekah Untuk Membebaskan Penduduk Mekah Atau manusia dari syirikat Untuk membebaskan manusia dari ancaman abis Masalah musyrik, kemusyrikan dan dekat di simul Dalam kaca mata rasul adalah masalah yang sangat penting Sekalipun di saat itu bagaimana kita ketahui Mekah adalah satu kota yang kering serotam Tidak ada pertumbuhan Tidak ada hak di bumi yang bisa diambil di sini tapi Rasulullah tidak meletakkan masalah ekonomi sebagai problematik yang perlu dijanjikan kepada masyarakat Papua. Hadirin juga kenapa masalah syirik yang dijanjikan oleh Rasulullah yang pertama yang akan ditumpas, yang akan diroboh menjadi masyarakat tauhid? Masyarakat yang merobat kemusyrikan, menyembah berhala, menyembah selain Allah, kepada menyembah Allah pada Tauhid. Kerana bagi Rasulullah, Tauhid adalah pangkal dari seluruh konsep berpijak. Konsep kesejahteraan, konsep pemerintahan, konsep ulama semuanya berbija kepada konsep tauhid konsep pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Kerana Allah mendajikan kebahagiaan dan kejayaan masyarakat berdasarkan kepada tauhid bukan pada masalah-masalah yang lain dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Surat Sudah seperti itu. Ayat ke-13 Allah Subhanahu wa berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau kana anla al-qura kal firni ya fadud bakri. Aamanu. Para iman wa tasafu" Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pastikan ada hibah samai oleh Allah. Allah akan membukakan barakah karunia Allah dari langit. Dari langit akan terjadi hujan yang turun yang menyebabkan tubuhnya Berbagai kebutuhan kebutuhan kita sehari hari kebutuhan tanaman, tanaman dan buah-buahan. Ini yang menjadi bijakan pula. Walau anna ahlul hura'a manu wa taqwa. Persyabatannya adalah. Ketika masyarakat beriman dan bertakwa. Masalah ekonomi sudah ikut di belakang. Dari itu pula tidak menjanjikan untuk. Menyediakan bagi masyarakat kebutuhan ekonomi. Tidak yakin dengan doa. Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Allah menjadikan hal ini aman dan turunkanlah mina dari Nabi Ibrahim dengan doa yang seperti ini dilihat sesuatu doa yang sangat aneh meminta supaya penduduk kota diberi rezeki dengan buah-buahan yang banyak. Walihir kondisi saat itu tidak mungkin terjadi mustahil Masyarakat Mekah akan mendapatkan rezeki dari buah-buahan. Tapi ternyata kekuasaan Allah jauh dari perkiraan manusia. Sekarang al bapak, ibu dan saudara berangkat menunaikan Rukun Haji yang kelima Maka Mekah berkata. Mekah adalah kota yang paling terlengkap buah-buahan. Bukan tubuh tetapi ada di situ dari mana dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia buah-buahan itu datang ada di Mekah. Pada kali kita di sini sulit mencarinya di sini tapi di Mekah kita cari tempat-tempat semuanya ada. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Masalah ekonomi tidak perlu Kita menjanjikan pada masyarakat Allah yang menjaminnya. Demekah sendiri Allah yang menjamin. Menjamin Pertedianya Buah-buahan yang sangat menang Dari itu berbahagia. Kenapa Rasulullah Mengfokuskan pada masalah Pemperantasan masalah syirik Karena inilah Yang pertama, kalau syirik sudah Pemperantasan, manusia sudah Menghambarkan diri kepada Allah Secara tahu kita, marahkan itu akan turun Ke bumi dari itu hadirin juga bahagia. Masalah yang menyangkut dewa dari mana datangnya rezeki, dari mana datangnya potensi yang akan memberi makan umat manusia, itu Allah lebih kuat. Di negara kita siapa yang bisa menembak apa yang ada di dasar laut dan di dalam laut dan di dalam bumi dan buah-buahan yang akan berbuah, itu semuanya kekuasaan Allah. Nah, dari itu akhirnya berbahagia Konsep pertama dari konsep sejarah Kepemimpinan Rasulullah Adalah memperantap Masalah syirik pada tauhid Dari itu saya yakin ketika Pak Haji Buzaj Membuat pernyataan beberapa hari yang lalu Sebulan yang lalu di koran mengatakan Kita cari pimpinan yang mampu Memperantap Kelompok-kelompok kembalan -kelompok Kolom-kolom yang syirik yang mengganggu kehidupan. Nah ini pernyataan hebatkan. Tapi ternyata belum kita temukan satu pun yang berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera, menumpas masalah syirikan. Kena kecirikan adalah malah petaka yang terbesar terhadap umat manusia. Ina syirka alaulun albi Taala. Kecirikan itu adalah satu keaniannya. Satu malam petaka yang sangat ingat. Kerana dari situlah munculnya berbagai musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Subhanallah. Kalau Allah marah, maka berbagai ikat, berbagai azab akan turun di ukabun ini. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah bisa menghancikan. Allah bisa memelihara umat ini dari terancam, dari malam petaka, bahaya Azab yang ada di dunia ini Ini yang pertama Yang kedua adalah Dalam perspektif saja satu memanfaatkan Atau menerapkan Konsep Al-Amru Bil-Makruf an anil munkar Al-Amru Bil-Makruf Gampang dibahas Membangun Membuat pendidikan merencanakan sesuatu yang sifatnya serikatif dalam masyarakat membagi-bagikan sesuatu dalam bentuk bina itu gampang dilakukan sebab itu tanpa ada dorongan pemerintah pun, itu akan tetap berjalan, pertanian tetap berjalan pendidikan selama ini kalau kita lihat dari sejak sebelum pemerintahan, jauh sebelum pemerintahan ini umat kelam telah peduli dengan pendidikan. Pendidikan pesantren, pendidikan, pendidikan madrasah. dan itu yang terbanyak. Dan inilah sebenarnya yang membentuk bangsa Indonesia sampai kini. Itu Belanda. Sampai Belanda akhir Belanda limpik memoposisikan madrasah itu sebagai bahaya terbesar. dari itu madrasah tidak pernah mendapat subsidi di kala Belanda berkuasa. Tetapi di saat itulah kaum ulama mendapatkan pencerahan Pencerdasan untuk mengusir perjaya. Dari itu menjadi lebih bahagia. Ya. Masalah ini dia akan berjalan terus. Tetapi yang penting kepada Allah, bagaimana memelihara umat ini dari bahaya? Bagaimana pendidikan umat ini terganggu karena ada sesuatu yang menyebabkan manusia berubah moralnya menjadi moral yang busuk? Itu yang harus disyara iaitu dengan arti jika menangyuman ilmungkan bagaimana seorang pemimpin mampu menyelamatkan umatnya dari bahaya yang akan merusak akhidat, akhidat, akhidat moral, masyarakat dan ini yang penting kan ini tidak bisa dilakukan secara individu dan ini lebih efektif kalau dilakukan dengan kekuatan kita pernah mengumpamakan di sini. Umpamanya kita pada saat hari ini begitu terganggu dengan penyiaran-penyiaran yang ada di TV, di radio. Ia ya, ujungnya lebih pada merusak orang Siapa yang bisa menyelamatkan, yang menghentikan itu? Kita tidak bisa. Yang bisa menghentikan adalah kuasa dan aturan yang harus dibuat oleh saudara-saudara kita yang duduk di lagi semua. Buat aturan untuk menghambat menyelamatkan umat dari bahaya yang datangnya dari luar kelompok orang itu dekat sekali dari itu menjadi nampak bahagia Membina, membangun itu adalah satu hal yang sangat penting tapi tidak salah pentingnya adalah membiarannya. ketika kita menyekolahkan anak-anak kita kepada sekolah yang kita pilih sekalipun sekolah tersebut itu tapi kita membiarkan sesudah itu anak kita dipengaruhi oleh konsep-konsep agama, itu percuma sekolah yang bagus berkualiti. Dari itu jiwa pembelaan terhadap ini adalah satu hal yang sangat penting. Menyelamatkan ini perlu dalam dakwah Rasulullah berjanji menyelamatkan masyarakat dari gangguan. Dari itu Rasulullah bermanuver ke Madinah, pindah dulu hijrah Madinah, untuk memuasai maka secara penuh untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan yang meromong kehidupan orang-orang begitu juga hadirinya berbahagia bagaimana Allah pula menyelamatkan ekonomi, bukan merencanakan membangun maka atau menghijaukan maka, tidak tetapi bagaimana Allah pula menyelamatkan Ekonomi yang ada Ada satu kali Rasulullah s.a.w. Malam 5 dia Melihat serampak 5 perang Satu mas berbaju Yang lebih bagus dari yang lain Kayaknya lebih gagah Sepertinya dia mendapat sesuatu Tampil Dengan kebanggaan Dan lebih dari yang lain Satu lah menanyakan, hai hey, pula mana kamu mendapatkan itu? Kenapa kamu lebih dari yang lain? Katakan terima ini, ya Rasulullah. Ini saya diberi khusus oleh negeri yang sudah kita tahu Ini quote profesi yang diterangkan untuk saya dan saya mak. Kata Rasulullah, "Khalifah, kalau kamu tidak pergi berperang, kamu dapatkah itu?" Katakanan ini enggak ya, Rasulullah. Pasti enggak. Kalau begitu, itu adalah milik negara. Ambil milik saudara. Jangan mengambil itu Untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini terlihat Rasulullah menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan pejabat negara. Bagaimana Rasulullah menyelamatkan dari tentara-tentara yang pergi berterang, kemudian mengambil, tadi mengambil harta-harta pembahasan -harta itu dibawa pulang ke rumah. Itu dilaranglah Rasulullah. Terahkan dulu. Nanti kita bagi secara ini. Nah, Rasulullah menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan yang melakukan kekuasaan waktu itu. Nah ini yang sangat penting. Kalau kita lihat dalam perspektif kita, sebenarnya kita tidak usah takut dengan uang. Pajak aja berapa? Bapak keluar saja parkir, ke kamar mandi pun membeli, bebelanja, ke Mohd, itu sudah sekian persen. Buat masuk. siapa Siapapun yang berkuasa infasi masuk. Uang negara luar biasa. Tapi bagaimana cara menyelamatkan ini dari tangan-tangan jahil? Itu yang harus sebenarnya dipikir. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga baik-baikah mahal penuh dengan uang milik negara. Yang akhirnya yang terpengaruh bagi itu Rasulullah tidak digunakan untuk Rasulullah. Bapak, bapak tidak pernah membangun istana Tidak pernah membangun benteng, Tidak pernah Kalau tidak percaya buktikan Bagi bapak-bapak yang ingin pergi haji Tanya seorang di mana ada Istana Rasulullah, tidak ada Seluruh Asa negara digunakan Sebanyak-banyaknya untuk jahat rumah. Bapak Tuhan dapat keperlimaan bukan untuk hasil itu adalah Silahkan dana taksi Bagaimana Rasulullah menggunakan dan itu membantu orang miski, membangun, mencerdaskan bagian pendidikan, membantu ta'id para hafif. Nah, ini yang dikatakan jifat. Al-amruh bil-ma'ruh wa-Nabi Ali Al-Mu'nah. Membela, mempertahankan, menyelamatkan, itu jauh lebih. Itu tak makan daripada menghadap sebab sesuatu yang berbentuk. Asesmen itu akan berjalan terus. Laut kita akan ada airnya, ikan akan berenang terus, tumbuh-tumbuhan akan hidup terus, minyak akan mengalir terus. Tak usah khawatir, Allah yang menyediakan. Itu bukan kekuatan manusia. Tapi bagaimana menyelamatkannya sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan. Ini yang paling penting menurut saya. Ini yang dikatakan perspektif melihat kebimbangan Rasulullah dalam perspektif kesejahteraan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah supremasi. Rasulullah SAW tidak membedakan ya, anak sejarah, anak kepala suku, atau anak Rasulullah sendiri. Negar Rasulullah katakan, lau kanat Fatimah Sarafat, la kafah kuyana. Kalau sekiranya Fatimah sendiri yang mencuri, saya yang akan potong tangannya. Rasulullah tidak akan membela anaknya kalau mencuri ini dikatakan supremasi hukum menenggakkan hukum secara adil ternyata itu banyak sahabat-sahabat yang mendapat kemuran yang walaupun dekat dengan Rasulullah tetapi tetap diperlakukan secara meraka hukum yang itu dikatakan supremasi hukum tidak ada seorang yang dekat dengan kekuatan kemudian bisa memutar balikan hukum dan yang berat Pencurian berat dihukum tingan. Pencurian tingan dihukum berat. Kerana itulah nyala pekerjaan orang-orang yang ingin membutuhkan fakta hukum yang gunanya. Tapi salah hukum Rasulullah memang ada juga macam penelitian masalah hukum kemudian diputuskan secara hukum. ini. Ini dikatakan supremasi hukum. Rasulullah SAW sebagai pimpinan Berusaha untuk menegakkan peraturan Islam, termasuk pada dirinya sendiri. Rasulullah tidak melebihkan dirinya kepada yang lain kepada sahabat yang lain. Karena karena Rasulullah lebih menahan diri. Rasulullah bagi Rasul sering kekurangan dari segi materi, tetapi itu dilakukannya karena itulah yang hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang terakhir karena waktu kita pendek paling banyak sekali dalam perspektif sejarah adalah perspektif kerjanya. Berkali di dalam bahasa kita sekarang dengan istilah kualiti, hadiah berbagai. Rasulullah bukan tidak pernah terlepas dari ajaran ke Islam. Ketika Rasulullah sudah berapa tahun menyampaikan Islam dan beberapa sahabat sudah satu persatu masuk Islam, dan kaum muslimin maka khawatir. Yang jangan lakulah menjadi ancaman yang mahasiswa terhadap kehidupan. Kemusyirikan di Mekah. Abu Lahab dan kawan-kawan kemudian datang ke rumah Abu Harith Ingin mencoba merayu Nabi Muhammad melalui paman. Abu Lahab mengatakan, tolong sampaikan Muhammad pengatangan. Mari kita kerja sama saja. Jangan lagi saling mencari. Saling mencari Tuhan sama tim kita pertamanya saja. Orang Mekah yang musyrik jauh lebih banyak daripada Muslim. Mungkin orang buruk berapa orang? Kata Abu Lahab, kami bersedia pada satu kali nanti. Pergi ke tempat Muhammad melakukan ibadah ramai-ramai. Sehingga Muhammad akan terlihat dalam laksana ibadahnya orang banyak raja. Nanti dan itu. Tidaknya satu kali Muhammad dan sahabat pergi juga ke tempat Kami. Menyebabkan masalah bersama-sama. Ini adalah pertarungan masalah. Mengatakan kerjasama. Ditawari lagi. Sebenarnya. Apa sih yang diinginkan oleh Muhammad? Kalau dia mau uang Kami kumpulkan kekayaan kami di dikumpulkan. Kami berikan kepada Muhammad. Biar dia yang terkaya. Tidak apa-apa. Atau kerjasama bisa jauh. Atau dia mau kekuasaan kami angkat jadi gubernur Mekah kalian. Atau dia perlu istri yang cantik satu atau dua kami carikan antara Rosini agar Muhammad bisa menikahi. Dari itulah lamnatkan. Lawa asyamsu ala yaminin wa qamarun ala yashamin. Kalau kiranya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku Aku hancur tanpa membela diri, aku biarlah hancur. Daripada aku bersama sama dengan kaum fikrah kadalistikah. Ini prinsip yang dipegangkan oleh Rasulullah dalam fikrah. Kalau menyangkut masalah akidah, Rasulullah tidak bisa sama sekali menoleran bersama. Masalah akidah. Tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Dari itu jadinya perbedaan terlihat Rasulullah SAW Ashidda al kufar Muhammadur Rasulullah Walladzina man'ah Ashidda walal kufar Ashidda itu dengan tegan Memegang prinsip keimanan Dari itu Rasulullah bersedia diusir Beberapa tahun Rasulullah diisolir Sampai makan daun, makan rumput Tidak apa-apa atas jangan kerjasama Yang beruntuknya kemusliman Kemudian Allah satu persatu menyuruh sahabahnya pindah, pindah, pindah, pindah. Ada yang ke Habasa, ada yang ke Madinah. Tidak apa-apa. Satu saat Allah akan menjanjikan kemenangan. InsyaAllah yang suruh. Wa yuthafbi akzama. Mengalah dulu. Biar menderita dulu. Untuk menegakkan prinsip. Tetapi nanti Allah akan berikan kemenangan. Itu dibuktikan oleh sejarah. Bagaimana rasulullah dalam waktu yang tidak lama ratusan ribu, seratus ribu menacuri dari mandi dan menabuh sama kak, tanpa meneteskan darah CPN dengan damai itu artinya prinsip menang dengan kekuatan akidah kutang prinsip peti nah, inilah yang jadi problematika banyak diantara kita lebih pragmatik dengan kekuasaan dengan kedudukan Sementara mengorbankan kekuatan manusia, Rasulullah tidak pernah mengorbankan risiko menang. Kenapa kemenangan itu adalah dari Allah? Kita ingin mengatakan siapa yang mengusir penjajah? Apakah kita? Siapa yang mengalahkan rezim orde lama? Dan siapa saja yang menjatuhkan Taliban? Itu bukan kekuatan manusia. Itu semuanya kekuatan Allah. Hari ini yang berbahaya. Kalau kita lihat kalimat yang ada kemerdekaan ini direbut dengan berkat Allah itu benar. Nah, Allah yang memenangkan. Siapa yang berani mengalahkan berjipode baru yang semua kekuatan sudah ditanggung. Tetapi kalah dengan mahasiswa. Bukan mahasiswa, tapi Allah yang mengalahkan. Nah, ini yang dikatakan prinsip bersama. Tidak mengorbankan prinsip dalam persamaan Berkuali itu. Nah sendiri yang berbahagia. Kalau kita lihat dari empat ini saja, empat prinsip aplikasi kehidupan kepimpinan Rasulullah itu luar biasa, masyaAllah. Inilah sumber kemananan. Inilah sumber dari Islam atau tunjuk Islam yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Saya rasa kalau ada kaum muslimin pada hari ini melanggar ini, kena lupa dengan cara Rasulullah memimpin. Kemenangan Allah, an-nasro min Allah. Kemenangan itu dari Allah, bukan kerana kehebatan kita. Ini yang barangkali dilupakan oleh kita semua. Oleh itu hari ini berbahagia. Kalau kita melihat kebimbangan Allah dalam persik cara ini, kita lihat bagaimana Rasulullah memperlihatkan konsep ta'na amanah tablis cara iman. Terlihat di sini betapa satu konsep diaplikasikan oleh Rasulullah secara sempurna dan itu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa dengan bantuan Allah SWT itu hari ini lebih baik ya semoga kesalahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua kalau hari hari ini kita bermasalah dalam bidang yang segini semoga kita cepat kembali dan nah, manusia mungkin kesalahan tetapi menyadari kesalahan itu jauh lebih baik ada menerunkan kesalahan untuk kepentingan seperti Ia dan Ia. Itu yang dapat saya sampaikan. Berarti mudah yang ini memudahkan ada uang untuk kita semua. Semoga Allah SWT mengampuni kita. Memaafkan salah-salah orang yang sedang. Melakukan satu kejaksanaan dan dampaknya pada kita semua. Mudah-mudahan mereka cepat disukur. oleh Allah untuk kembali kejalanan Allah SWT. Hadan Allah SWT. Hadan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.